Capitolul 17 Pentru Filip, următorii doi ani se scursă într-o monotonie comodă. Nu era mai terorizat decât alți băieți de statura lui, iar infirmitatea care îl ținea departe de jocurile lor, ajunse pentru el să fie ceva neînsemnat, lucru pentru care era de-a dreptul recunoscător. Nu era simpatizat și era tare singur. Două trimestre învăță cu clipici în clasa a treia superioară. Clipici avea un aer plictisit la culme și pentru că mișcările lui erau veșnic obosite și pentru că ținea întotdeauna ochii pe jumătate închiși, Își făcea datoria, dar și-o făcea cu gândurile într-altă parte. Era bun, blând și iurit. Se arăta foarte încrezător în cinstea elevilor. După părerea lui, primul lucru de care era nevoie ca să-i deprinzi să fie sincer, era să nu-ți bagi nici măcar o clipă în cap ideea că băieții ar putea să mintă. Dacă ceri mult, o să ți se dea mult," spunea el repetând un citat celebru. În clasa a treia superioară, viața nu era deloc grea. Știai exact ce versuri o să ți se dea să interpretezi când o să-ți vină rândul și dat fiind că, juxta, trecea din mână în mână, puteai găsi ușor în câteva minute tot ce-ți trebuia. Puteai să ții și o gramatică latină deschisă pe genunchi în timp ce profesorul trecea o întrebare de la un elev la altul. Iar lui Clipici nu i se părea câtuși de puțin ciudat că aceeași greșeală de neconceput se găsea în temele a 10 sau 12 elevi. El n-avea prea mare încredere în examene pentru că observase că elevii nu dau niciodată răspunsuri așa de bune ca în clasă. Era o mare dezamăgire, dar n-avea importanță. La timpul potrivit elevii erau promovați, deși nu învățaseră mare lucru afară doar de o veselă nerușinare în deformarea adevărului, Lucru care, de altfel, putea să le fie mai de folos în viața ulterioară decât capacitatea de a citi latinește la prima vedere. Apoi încăpură pe mâinile lui Catran. Numele lui adevărat era Tarnar. Era cel mai vioi dintre profesorii bătrâni, un om scund, cu un pântece imens, cu o barbă neagră care începuse să încărunțească și pielea oacheșă. Într-adevăr, îmbrăcat în haine preoțești, aducea destul de mult cu un butoi de Catran. Și cu toate că dădea din principiu 500 de versuri descris ca pedeapsă pentru oricare băiat pe care l-auzea folosind porecla în locul numelui lui, la dineurile cu colegii făcea adeseori glume în această privință. Dintre toți profesorii, el era cel mai iubitor de petreceri lumești, luama sa în oraș mult mai des decât toți ceilalți și societatea pe care o frecventa nu era exclusiv clericală. Elevii îl priveau oarecum ca pe un băiat de viață. În timpul vacanței își părăsea veșmintele preoțești și lumea-l văzuse prin elveția îmbrăcat într-un costum de golf cam bălțat. Îi plăcea să bea câte o sticlă de vin la o masă bună și, întrucât fusese zărit odată la cafe royal, cu o doamnă care, de fapt, avea toate șansele să fie rudă apropiată cu el, fusese de atunci încolo bănuit de generații succesive de elevi că participă la orgie ale căror amănunte indicau o convingere nestrămutată în depravarea omenească. Domnul Turner socotea că are nevoie de un trimestru întreg pentru a-i disciplina pe băieți după ce absolvă clasa a treia superioară și, din când în când, făcea câte o aluzie vicleană care arăta că știe perfect ce se întâmplă în clasa colegului său. Dar el privea lucrurile cu multă îngăduință. Îi socotea pe băieți niște mici ticăloși care se arătau mai înclinați să spună adevărul dacă aveau siguranța că minciunile vor fi descoperite, care aveau un simț al onorei cu totul particular, inaplicabile relațiilor cu profesorii și care n-ar mai fi fost dispuși să-ți dea bătaie de cap dacă știau că vor fi pedepsiți. Era mândru de clasa lui și, la vârsta de 55 de ani, se arăta la fel de dornica ea să se prezinte la examene mai bine decât celelalte clase, cum fusese și la intrarea lui în învățământ. Avea temperamentul coloric al oamenilor obezi, ușor de stârnit și ușor de potolit și elevii lui descopereau curând că în invectivelor cu care îi bombarda neîncetat se ascundea multă blândețe. Îl scoteau din sărite proștii, dar era gata oricând să-și dea toată osteneala cu băieții a căror fire capricioasă și independentă îi se părea că ar constitui o dovadă de inteligență. Îi plăcea mult să invite să ia ceaiul cu el și cu toate că jurau că nu se ia la întrecere cu el la prăjituri și brioși, întrucât pe atunci era la modă credința că obezitatea este semnul unei lăcomii cumplite, iar lăcomia lui cumplită ar fi fost un semn care tenie, Elevii îi acceptau invitația cu sinceră bucurie. Filip se simțea acum mai la largul lui, întrucât în sălile de studiu nu era loc decât pentru elevii din școala superioară și până atunci stătuse în sala mare în care mâncau cu toții la oaltă și în care se pregăteau elevii din clasele mici într-o învălmășală care, într-o oarecare măsură, îi displăcea. Din când în când, prezența altora îl tulbura și el simțea o nevoie imperioasă de singurătate. Pornea așadar să colinde neîntovărășit împrejurimile orașului. Era în apropiere un părâiaș cu pomretezați de-a lungul malurilor. Apa străbătea câmpiile înverzite și, fără să știe de ce, lui Filip îi făcea plăcere să se plimbe pe aceste maluri. Când obosea, se trântea pe iarbă cu fața în jos și urmărea forfota grăbită a chiticilor și mormolocilor. Și tot foarte fericit era când putea să umble prin curtea școlii. Pe pajiștea din mijloc, băieții jucau vara jocuri cu mingea, dar în restul anului terenul era liniștit. Uneori se mai plimbau de colo până colo băieții care mergeau braț la braț sau se întâmpla ca un elev foarte studios să pășească rar, cu ochii în gol, repetând cu glas tare vreun text pe care trebuia să-l învețe pe de rost. În urmicei înalți era o colonie de corbi care umpleau aerul cu strigăte melancolice. De o parte se afla catedrala cu un turn înalt în mijloc și Filip, care nu știa încă ce e frumosul, simțea o încântare și o tulburare pe care nu le putea înțelege când privea această construcție. Când căpătă o cameră de studiu, era o odăiță pătrată, ale cărei ferestre dădeau spre o străduță sordidă și în care se înghesuiau patru elevi, Cumpără o fotografie a catedralei și șopuse o puse pe perete deasupra pupitrului. Își dădu seama că priveliștea de pe fereastra clasei a patra prezintă un interes nou pentru el. Se vedeau niște pajiști cu gazon vechi, foarte bine întreținut, și niște copaci masivi cu frunzișul bogat și des. Priveliștea îi un simțământ ciudat despre care el nu știa dacă e durere sau plăcere. Erau zorile emoției estetice. Ele însoțeau și alte schimbări. Vocea lui suna spart acum și scăpa de sub control. Din gât îi ieșeau sunete ciudate. Apoi începu să se ducă la orele ce aveau loc în biroul directorului, imediat după ce ai, pentru a-i pregăti pe băieți în vederea confirmării. Cu cernicia lui Filip nu rezistase încercărilor timpului și el încetase de mult să mai citească Biblia seară de seară. Dar acum, sub influența domnului Perkins și în această nouă stare care îl făcea atât de neliniștit, vechile lui sentimente renăscură cu timpul și își făcure proșurea mare pentru că a ajuns un apostat. În mintea lui vedea mereu flăcările iadului arzând amenințător. Dacă ar fi murit în epoca în care ajunsese aproape păgân, ar fi fost pierdut. Crede orbește în chinurile veșnice, mult mai tare decât în fericirea veșnică. Îl treceau fiorii când se gândea la primejdiile de care a scăpat. Din ziua în care domnul să îi vorbise cu blândețe tocmai când el suferea sub lovitura acelui gen de insultă pe care o suporta cel mai greu, Filip începuse să-și adore directorul cum își adoră câinele stăpânul. Își storcea creieriza darnic pentru a găsi vreun mijloc de a-i face plăcere. Strângea cu dragoste la piept până și cel mai mic cuvânt de laudă pe care le rostea din întâmplare directorul. Și când se ducea la micile întrunirii liniștite din casa acestuia, era gata să capituleze total în fața lui. Simțea o atracție fantastică emanând din ochii strălucitori ai domnului Perkins și stătea cu gura pe jumătate căscată cu capul adus puțin înainte ca să-i soarbă cuvintele. Tocmai banalitatea cadrului în care se desfășurau întâlnirile făcea extraordinar de emoționante problemele pe care le discutau. Și adeseori profesorul, cucerit și el de frumusețea subiectului, dădea la o parte cărțile din fața lui și, cu mâinile împreunate în dreptul inimii, de parcă ar fi vrut să-i liniștească bătăile, le vorbea despre misterele religiei lor. Uneori Filip nu înțelegea, dar nici nu ținea chiar așa de mult să înțeleagă, având sentimentul vag că e suficient să simtă ceva. Atunci îi se părea că directorul cu șubițele de păr răvășite și cu fața palidă, E ca profeția aceea a Israelului care nu se temeau să ia la refec, chiar și pe regi. Și când se gândea la mântuitor și îl închipuia tocmai cu ochii negri și cu obraji palis ca ai directorului. Domnul Perkins privea cu multă seriozitate acest aspect al activității lui. În asemenea, împrejurări dispărea cu totul umorul scânteitor care îi făcea pe ceilalți profesori să-l bănuiască de ușurință. Cu tot programul lui foarte încărcat, găsea timp pentru toate și, din când în când, izbutea să acorde câte un sfert de oră sau douăzeci de minute fiecăruia dintre băieții pe care îi pregătea pentru confirmare. Vroia să-i facă să simtă că ăsta este primul pas serios făcut conștient în viața lor. El încerca să băjbuie în adâncul inimii lor. Vroia să le picure în suflete pasiunea credinței lui. Pe Filip, măcar că băiatul era timid, îl simțea capabil de o pasiune egală cu a lui. Temperamentul băiatului se părea esențialmente religios. Într-o zi se abătut brusc de la subiectul despre care vorbea. Te-ai gândit vreodată ce o să faci când o să fii mare?" îl întreba el. Unchiul meu vrea să mă fac preot," zise Filip. Dar tu?" Filip întoarse capul. Îi era rușine să răspundă că se simte nevrednic." Nu cunosc niciun alt fel de viață care să fie atât de plină de fericire ca a noastră. aș vrea să te pot face să înțelegi ce minunat privilegiu constituie viața noastră. Pe Dumnezeu îl poți sluși prin multe cariere, dar noi suntem cei mai apropiați de el. Nu vreau să te influențez, dar dacă te-ai hotărât să zicem acum pe loc, ar fi imposibil să nu simți bucuria și ușurarea care nu mai părăsesc niciodată pe oameni. Filip nu răspunse, dar directorul citie în ochii lui că a înțeles deja o parte din lucrurile pe care vroia el să-i le arate. Dacă vei continua să te porți ca până acum, într-o bună zi ai să te trezești că ești fruntașul școlii și cu siguranță vei căpăta o bursă la absolvire. Tu ai ceva avere? Unchiul meu zice că o să am o sută de lire pe an la majorat. O să fii bogat. Eu nu aveam nicio leț caie. — Directorul șovăi o clipă și apoi, desenând alene cu creionul pe sugativa din fața lui, continuă. — Mă tem că nu vei avea de ales între prea multe profesii. Firește că nu vei putea să ții o slujbă care cere eforturi fizice. Filip se înroși până în vârful urechilor, așa cum făcea întotdeauna când pomenea cineva de piciorul lui Bond. Domnul Perkins îl privi cu gravitate. Mă întreb dacă nu cumva ești exagerat de sensibil în privința nenorocirii tale. Nu ți-a trecut niciodată prin minte gândul de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ea? Filip ridică brusc ochii. Buzele i se strânsă fără voia lui. Își aduse aminte cum luni de zile, luni de drept bună ceea ce îi spuneau oamenii, îl implorase pe Dumnezeu să-l vindece așa cum îl vindecase pe lepros și redase vederea orbului. Atâta vreme cât privești acest lucru cu revoltă, nu-ți poate aduce decât rușine, dar dacă l-ai socotit drept o cruce care ți-a fost dată să o numai pentru că umerii tăi sunt destul de puternici ca să o poată duce, drept un semn al harului divin, atunci ar fi pentru tine un izvor de fericire și nu de întristare. Dându-și seama că băiatului nu-i place deloc să discute această problemă, îl lăsă în pace. Dar Filip se gândi în fel și chip la ceea ce îi spusese directorul și, curând, mintea lui fiind complet absorbită de ceremonia care l-aștepta, se simți cuprins de o exaltare mistică. Se părea că spiritul lui se eliberează de lanțurile cărni, iar el trăiește o viață nouă. Năzuia către perfecțiune cu toată căldura pătimașă de care era capabil. Vroia să se consacre cu totul slujirii domnului și se hotărâ definitiv să se hirotonisească. Când sosi ziua cea mare a confirmării, sufletul lui profund mișcat de toate pregătirile făcute, de cărțile pe care le studiase și, în primul rând, de influența covârșitoare a directorului, nu-și mai putea stăpâni fiorii de teamă și bucurie. Un singur gând îl chinuia. Știa că va trebui să străbată de unul singur în naosul și se temea că mersul lui șchiop va deveni astfel mai vizibil, nu numai pentru toți elevii și profesorii care asistau la slujbă, ci și pentru străini. Orășeni sau părinți veniți să participe la confirmarea odraslelor lor. Când sosi momentul, simți deodată că poate accepta umilința aceea și, șchiopătând prin mijlocul naosului, o ființă mică și neînsemnată sub bolțile mărețe ale catedralei, își oferi de bună voie drept jertfă infirmitatea Dumnezeului care îl iubea.